Just nu är det stor rea på allt inför studenten. Kläder, kostymer och klänningar. Skor, väskor och smycken. Alla kända märken från den stora modusen. Välkommen till www.fashionyouknow.com Och du glömmer väl inte att gilla och få 10% rabatt på alla dina köp. Fashion You Know. Rätt kläder till rätt pris.